Hej, Nana. Hej, Amalia. Så sidder vi her nede ved uh, musikhuset. Ja. Det er i Aarhus. <laughs> det er lidt en anden sætning end det, vi den plejer at sige. Så uh, den her baggrundsstøj, det er simpelthen stemningsstøj. Ja, det kan man vist godt sige. Vi sidder nede for Jens og venter på, at vi kan komme ind. Uh, ja. Hvad hedder det? Og se koncerten, det er jo mega fedt. Jeg tror, orkestret er et 80-mandsorkester. Altså virkelig ja. et fuldtalligt symfoniorkester, ja. vi skal ind og se. hvor de så. Uh, Ja. afspiller musikken, mens filmen kører i baggrunden. Ikke? Ja, og det er så filmen Harry Potter og Hemmelhedernes Kammer. Lige præcis. Bogen, øh... vi også er i gang med. <laughs> Eller det, har afsluttet. Det hele passer jo sammen, ja. kan man sige. Det går jo op i en højere enhed. Det er jo det. Det føles i hvert fald sådan. Så ja, der kommer jeg efterhånden et par stykker ind, der går stadigvæk til kvarter, inden forestillingen går i ja, gang. Vi er kommet gang. i god tid. Du ja, jeg glæder mig rigtig meget. Jeg var jo inde og se uh, Harry Potter og De Vise Sten sidste år. Mm -hmm. Og det var virkelig en stor oplevelse. Altså, jeg, jeg er egentlig ikke så vild med den film, men det at komme ind og se... Barndy. Den er meget barnlig. Men det at komme ind og se den med symfoniakasteret i baggrunden, og den der hele den Der er jo musik under hele filmen. Mm -hmm. Det synes jeg simpelthen var mega fedt. Øh, og det løftede bare filmen til et helt andet niveau. Og jeg kunne forestille mig i den her, fordi den er lidt mere mørk, at det har endnu mere... Og sige. Ja, der kommer i hvert fald noget mere psykologisk ind over den her, ikke? Og jo. det er faktisk sjovt, at du siger det der med, at der musik hele tiden, fordi jeg har jo, jeg har jo talt med agenten, og der kommer et interview med ham lidt senere i ja. løbet af den her podcast, og han... han der, der talte vi også lidt om det her med, at der er jo meget af musik, man ikke lægger mærke til, når du normalt ser filmen, men som du selvfølgelig bliver mere opmærksom på, når du ser det på den her måde. Altså, det er en helt anden oplevelse at give til folk. Det er sådan mere en kan man kalde det en 4D-oplevelse? Ja, kan det ja, <laughs> uden vand og snag i hovedet. <laughs> ja, ja. Jo, jo. Og Ara ah, godt, der lige springer frem. Ja, ja, men um, du ved godt, hvad mener jeg. mener. Det, det giver et helt, det er en, en anden øhm, hvad hedder sådan noget? audiovisuel oplevelse. Ja, altså, en, en anden sand, vi ja, får i brug, ja, øh, det. Det. end normal, Der er, når man er mere fokus film. på lyd, i hvert fald i forhold til, når vi ser filmen, så er det meget bare billeder. Ja. Så jeg tror vigtigt, at det her det kommer til at gøre en forskel for oplevelsen. Ja. Og også for indsigt i, hvor meget musikken rent faktisk betyder for en film. Så jeg tror, det bliver virkelig, virkelig ja, fedt. Ja. Det var noget, vi følger lidt op på, tænker jeg, når vi er færdige med at se filmen. Ja, helt sikkert. Så, øh, så synes jeg, at, lige, at vi sådan skal vurdere, det var det så det. den oplevelse, vi håbede det var. Gik ja, det, det er den stemning, som vi håbede? Det ja. her det er jo det tjekkiske nationale symfoniorkester, og ikke det danske. Jeg tror, du så det med det danske. Gjorde du ikke det? Jo, jeg tror, det var Aalborg's... Nej, ja. jeg kan faktisk ikke helt huske, men jeg tror, det var Aalborg's symfoniorkester. Ja. Ja. Det tror jeg måske også, fordi jeg var egentlig også lidt overrasket over det her, det var det tjekkiske. Ja. Så jeg, jeg billeder mig selv ind i hvert fald, at dem, de havde sidste år, var danskere. Men ja, det bliver en stor oplevelse. Det kan nok være, at vi får lov til at lige komme ned og sige hej til dirigenten. <laughs> ja. Det er ja, du, øh, um, du kan, så kan du sige, at det er mig, der er en anden. <laughs> Det er mig, der en ja, Så det er lidt sjovt. Begynder efterhånden at komme ret mange mennesker her. Det gør der jo. Nogle med <laughs> halserklæder på, de fleste uden dog. Kan vi vide, hvad folk tænker, når vi sidder her og snakker ind i mikrofoner? De tænker, vi er meget underlige, tror jeg. Ja, <laughs> ja. det er okay. Ja, ja, det er okay. Jeg kan godt klare at være underlig. Det ser meget professionelt ud, billeder jeg mig selv ind. Så det, de tænker nok, der er nok en mening med galskaben. Det kan man da håbe. <laughs> Ellers er det bare kikset. <laughs> ja. Det kan være, at det er lidt kikset. Ja. Jeg håber, der er nogen, der har lyst til at komme over og sige hej. Det må vi jo se. Jamen, spørgsmålet er, om vi har nogen Eller om fan, vi skal gå hen Ja, det, det ved man jo aldrig. Øh, det er jo ikke sikkert, at der faktisk er nogen, der ved, hvem vi er. Nej. Så, øh. Det er det ikke nødvendigvis. Nej. <laughs> <laughs> vi har jo snakket lidt om, om vi skulle have et glas vin med ind ja. til filmen. Jeg ved ikke, om det er totalt upassende. Jeg synes ikke, det er upassende. Nej, jeg synes, det, er upassende. det er okay med alkohol at have på i samme... Ja, Det, det, i samme det er ikke. Der er nogen, ja. altså vi bliver kigger lidt efter. Gør Gør vi det? <laughs> Ja, jeg vil ønske, at var nogen, der tur kommer over og her. Ja, det her, vil jeg også. også. Jeg er lidt det, generet, kan jeg godt mærke. Jamen, det er, jeg synes også, det er lidt ubehageligt, men det er lidt, fordi, at det er nemmere, hvis man har et andet officielt DR-logo, eller sådan et eller andet. Ja, det har vi ikke. Nej. Du ved, altså Hvis man har det, så er folk mere hurtigere til sådan, ja, Og okay. ja, ja. Også fordi alle her er jo selvfølgelig Harry Potter-fans, kan man ja, godt sige. Ja. Ikke? Jo, jo. Der og man ja, kan, kan selvfølgelig også godt snakke med folk, selvom de ikke kender os. Men ja. Spørgsmålet er, om det er bare er det, der skal være så at vi ikke sætter på folk, de findes. Ja, det synes jeg, vi skal sats på, at det ikke er... Altså mm. gå ud fra, det ikke er. Jeg ja. tror, man skal approache folk, som i... Hej, vi laver en podcast om Harry Potter. Har du lyst til at... Jeg lad jeg skal der er spørge nogle spørgsmål. Ja. Jamen, det kunne være godt. Så skal vi bare lige udvælge os. Nogen. Vi skal vælge nogen, som ja. ser søde og åbne mm. ud. Jeg så to piger, der stod deroppe og, og drækket glas af vin, men det kan selvfølgelig godt være, at de har lyst til alt andet, end at snakke med os. Altså folk er jo så også velkomne til at sige nej. Det er ikke, fordi man behøver. Ja, ja, selvfølgelig bare ikke at gå hele vejen op til folk, som der står langt væk og så Vi kan selvfølgelig også bare stille os op Det kan godt være, vi ikke ser os indbydende, når vi sidder ned hmm, Hvis vi nu stiller os op et de sted Det er bare sådan ja. er det ikke det? Men jeg tror, det er mere nemt at komme hen til nogen, der står op, end nogen, der sidder ned Synes du? Ja, det tror jeg hmm. De der piger, der står derovre og snakker Dem vil jeg gerne snakke med Dem der, øh, der, der, der vi. Ja. Så synes jeg, vi skal prøve at gå over jeg, jeg tager et godt approach Altså, det er dem, der står derovre, ikke? Altså dem, der står... Jo, ja, de står... Ja, ja, ja. <laughs> oh. Ja, det er lidt antorskridende, det må ja, man, det man sige. Ja, det er det. Det er det. Altså, jeg tænker, dem der er nemme set approach, det er selvfølgelig dem, der har, hvad hedder det? Halsklæde. Ja, fordi der er sådan et ja. en indgangsvinklet, der hedder, Hej, du har et halseklæde. Ja. Du må kunne lige have på dig. Du må være ret Lad mig flere. høre, hvad du synes om det. Ja. <laughs> Eller sådan, ja, fortæl mig ja. noget mere. Ja. ja. Ja. Vi kan også tage den, der står lige der. Og yeah. jeg er bare bange for, at folk siger nej. Ja. Yeah. Det der er det bare super ved, Der er også nogle derover, der står og smiler til os, de der to. Ja, det er sådan lidt, man ved ikke lige helt, hvad man er gået ind til, før man sidder her, vel? Altså sådan... Nej. Er det er også tre veninder, veninder deroppe. Jeg går op og spørger, de der tre veninder, de ser ud, til okay. de kigger på os. Okay. Hej, hvad hedder I? Øh, Nana, og jeg hedder Rikke. Nå, ej, hvor fint. Er I veninder, eller hvad er jeres relation? Vi ja, søskende. Søskende, ja. Aha. Har I været inde og se eteren? Uh, nej, nej, Det er første gang, vi har prøvet det, men vi vil godt prøve det det mm? sidste år. Vi har ja, set det... alle filmene og læst alle bøgerne, og vi kan rigtig godt lide på dig. Og så var der det her, og så tænkte vi, det er sjovt, det var vi. Men uh, er vi er Harry Potter fans. Ja. Yep. Så, ja. Har I en yndlingskarakter. Mm. Altså, jeg kan, godt, jeg kan rigtig godt lide Fred og George Reasley, mm. fordi altså, jeg synes bare, de er sjove. Og jeg har faktisk også deres tryllestav derhjemme. Uh. De originale eller fra eBay? Nej, Det er ikke lige de helt originale, <laughs> men... Det er opfærdigt nok. Det det, jeg vil håbe, det var de originale. Ja. Det er det desværre, ikke? <laughs> det er også nok. Jeg tror, alle godt kan forstå, at de der Warner Bros. Uh, merchandise, det er lige dyrt nok. Ja. <laughs> Hvad med dig, øhm, Jeg kunne rigtig godt lide Luna, kan jeg huske. Mm? Fordi hun var lidt underlig ja. og quirky. Ja, hun hun så. er sådan lidt øh, ja, ja. skydshælden for alle lidt øh, quirky mennesker. Jamen det er det. Nej <laughs> det er rigtig fint. Er der sådan noget stykke, som I glæder jer mest til at se i aften? Altså nogle del af filmen, som du tænker bliver særlig god at se på den her måde? Jeg, har, jeg vil bare rigtig godt se alle hvad hedder det, scenerne, hvor der kommer episk musik. For jeg har en idé om, at når først der kommer sådan liveorkester på, så bliver scenerne sådan endnu mere, endnu bedre, ja, og sådan mere også. spændende og sådan. Det tror jeg virkelig også. Alright. Jamen, uh, mm. tusind tak for hjælp. Nå, hvem skal vi så spørge, Nana? Jamen, jeg synes ikke, det der står. Ej, der står en, en datter og mormor, eller datter og mor, derover. Dem, dem synes jeg ser sød Men så tror jeg, vi bliver nødt til at gå derover. Det ja, det synes jeg også. <laughs> Godt regnet, skal vi ikke gøre det? Ikke bare det kan vi godt. Hvis nu, du tager ledningerne. Jeg synes, de er så søde, dem der. Nej, okay. Hvad hedder du? Emma. Emma? Ja. ja. Hvem er du her med i dag, Emma? Jeg er her med min farmor. Ej, hvor hyggeligt. Ja. Er I begge to Harry Potter fans? Nej. Det er hun ikke. <laughs> <Nå>. <laughs> hun har simpelthen frivilligt valgt at tage det, med i aften. Ja, som en tidlig flyttelsesgave til mig. Nej, hvor sødt. Det var en god idé, synes jeg. Ja. Okay. Har du været inde og se etteren på den her måde? Øh, nej. Okay, det har så har du en ikke. first time der? Ja. Er ja, det var dejligt. Har du sådan en god glæde og spændt på det? Ja, for jeg kan godt lide høp på dig. det kan jeg godt se ja. med Hufflepuff tørklæde. Er det ret sejt? Har du læst alle bønne? Ja. Ja. Flere gange måske. Ja. Ja. Har du så en yndlingskarakter? skank øh, Draco. Ooh. Uh. Uh. Yeah. Bad Boys. Hufflepuff. Det er lidt sjovt. Ja. ja. Det er virkelig en pen i filmen. Ja, Tom <laughs> Felton er også en rigtig pæn ung. Ja, det, det er. jo også noget til i dig. Er der noget sådan et sted i filmen i aften, du tænker, bliver sådan særlig godt at se på den her måde? Øh, der hvor han kæmper mod basilisk. Ja, det tænker jeg også. Det ja. er meget dramatiske musik, ikke? Ja, og så kigger jeg væk når jeg æderkopper natter. Uh, der er lidt øh, noget... Det gør jeg også. ...oraknofobi uh, <laughs> måske, eller hvad? Nej, det er fordi, de er store og prøver på at æde et lille barn. Det er mig ja, derfor. Det er også fedt. nok. Så jeg, tak. God aften. <laughs> Skal vi gå over til dem med vinen? Jeg tør godt nu Hej, Hej. Undskyld ja. <laughs> Det er fordi, vi laver en podcast om Harry Potter ja. Og vi tænkte på, om du kunne lyst til at svare på nogle spørgsmål eller det? Ja, det er i for fald galt Fedt mand Ved du hvad, så får du lige den her mikrofon Tak skal du have Hvad hedder du? Jeg hedder Sine. Hej Signe Hej Hvem er du her i aften sammen med? Jeg er sammen med min søster, der kommer gående lige der <laughs> Det kan godt være, at din søster lige vil introducere sig Hej, Hej. Hvad hedder du? Jeg hedder Emilie Hej Emilie! Hej, Ej, hvor dejligt, at I er her i aften. Har I glædet dig? Ja, yeah. det har vi i hvert fald. Det er en følelsesgave fra min søster til mig, uh. så uh, vi glæder os rigtig meget. Det er, godt. er I begge to uh, Harry Potter-fans? Ja. Store Harry Potter-fans? Ja, ja, ja. ja. <laughs> jeg blev lige mega... Uh, Hold din <laughs> <en> tryllestav derovre. <laughs> ja, den kom så ikke uh, ned i lommen, kunne Nej. jeg fortsætte med? Nej, studerende. Ja, okay. ja. Så... Uh, ja. ja, den gør sgu sådan. Hold en, en, en tryllestav. <laughs> okay, okay. Ja, ja, det så det må er... blive en anden god gang, når ja, vi har lidt flere penge. Ja, ja, ja. Ja. Er der noget, I glæder jer til i aften herinde? Sådan en speciel scene i filmen, eller et eller andet? Altså, jeg glæder mig lidt til, uh, når Dobby han kommer. Mm. Men det, det er sådan, fordi jeg bare synes, han er så sød. Ja. Ja, er Og så glæder jeg mig også lidt til at se, hvordan hvad være ledet, sådan med musikken. Fordi den har man ikke lagt så meget mærke til igen, når man egentlig normalt har set filmene. Ja, altså sådan, så, sådan ja, hvordan det sådan er ja. anderledes, ikke? Ja. Hemmelens kamera, nogle af jeres favoritfilm, mm. det kunne jeg ikke forestille mig. Eller eller hvad? <laughs> <laughs> så er det allerede nemt, det er <laughs> nemlig, det ja. Nej. <laughs> Ej, det, det er et meget ledende spørgsmål. Det er et meget ledende spørgsmål, men jeg tror stadigvæk, det er nok, er det ikke det? Jo. Altså, jeg ser <laughs> lige til at jeg var sådan, Nå ja, det er Hemmelighedens kammer, jeg troede faktisk, det var De Vise Sten, eller mm -hmm. ikke. Men det er sådan, fordi jeg tænkte, nej, det er den, de skulle vise, fordi den <laughs> kommer man rigtig ind i stemning ja, i, ja. som Harry Potter. det er der, den der ja. John Williams-musik, hvor de bruger sådan, altså, starter den ud med, ja. med de der meget ikoniske numre, ikke? Ja. ja. ja men det, det kan lidt noget andet men det er jo Men to, og det er også fordi, det er Toren. Toren er altid sådan lige... Altså, den er jo, Men, altså, god, den er den er jo ikke lige så god som mm. bogen. Har vi kørt vin? Ja. Jeg vil bare sige tak, fordi vi har tænkt os at gøre det samme, og vi kunne ikke rigtig finde ud om det var fast. Eller... Jeg kan også se, at vi lige efter, der har Det er de ægte, der har Det var Emil, der kom ind, og hun var sådan, skal vi ikke lige have et glas vin? Jo, ja, det skal vi. Ja, så jeg, rigtig glad for det. jeg synes for det, det passer godt sammen. Ja, jeg synes også som man kan det. Yeah. Ja, det må man gerne. Har vi filme og røde liner hvidlin? Ja. Øh, det kan man godt i den her ældre. Ja, det synes jeg også godt, at man kan tilvære sig. Jamen, ja, øh... tak for at I ja, ville med. Velbekomme. Ja, jeg, velbekomme. <laughs> Så sidder vi her i pausen, Nana. Ja. Hvad synes du? Jeg synes virkelig, er det er fedt. Altså, jeg synes, det er... Hov, nu skal vi lige os op. Det er ikke sådan, når man sidder med optagudstyr og fylder det hele. Nej, er inde i øh, pausen. Lige præcis, lige præcis. Ej, men jeg synes, det er noget helt særligt. Det må jeg nok sige. Ja. Altså, og vi har også bare nogen fan fantastiske pladser. Ja, det må man sige. Vi, vi sidder virkelig godt. Vi sidder på 8. række mm -hmm. øhm, og kan jo se det hele uden at få ondt i nakken. Det er jo perfekt. Det er perfekt. Man kan overskue hele orkestret, ikke? Man kan se, hvad alle sidder og spiller, ikke? Altså, jeg har lige sådan lidt svært ved dem på de allerbagerste rækker. Ja, de vi de står er, lidt i mørke. Ja, ja. fordi de, næsten, de er bag skærmen, hvor at, at filmen bliver spillet. Men alle de andre violinisterne og dem, der sidder og spiller cello, ja. Dem kan, man, dem kan man virkelig se, når de går i gang, og hende der sidder og spiller på harpe. man ja, kan det kan jeg, virkelig... jeg også meget på Jamen, det er dybt fascinerende. Man... Jeg, jeg veksler meget mellem at kigge op på skærmen, ja. og så på at kigge ned på musikerne, fordi nogle gange, der var sådan et rigtig fedt stykke på et tidspunkt, ja. hvor de vekslede mellem at og sådan, uh, slå på strengene på den ene mm -hmm. side, over ved bras og sjælluer, ja. og hvor de så uh, brugte den der stang over ved violinerne, og så mm -hmm. byttede de sådan hele tiden ja. for hver. Var være... det ikke måske under kritiskampen? Jo, det godt være, det var det. Ja, det var meget, en meget hektisk scene, ja. hvor der virkelig kom fart over hvis man kan sige det sådan, ikke? Og det var også det samme under den, vores øh, famøse car chase, hvor øh, den flyvende bil er blive indhentet af ja. tået. Ja, der var ja, en ja. voldsom lyde, ikke? Der kom virkelig gang i det. Men der kigger jeg nemlig også, der ja. kan jeg mærke, at jeg automatisk kigger meget ned, også. fordi at, ja, jeg vil gerne se deres... Øh... Følge med i, hvordan det fungerer med ved orkestret, Præcis, ikke? og, og så... hvilke instrumenter det er, der spiller hvornår ja. og sådan noget. Det synes jeg er ret fascinerende. Det er det, og det er meget fedt, det med, at man sådan kan sidde og differentiere, okay, når nu, det der det er sjaloren, og det er violinen, der kommer ind der, og så kan man ligesom sidde og følge med. Ja, så kommer der lige noget blæs lige og noget, øh, hvad hedder sådan noget, både messing og et træ. Blæs. <laughs> Jamen, det er helt rigtigt. Vores dirigent sagde også lige inden forestillingen gik i gang, at nu fik vi ligesom et look behind the scenes ja. på, hvordan sådan noget ja. her rigtig bliver spillet, når det bliver indspillet til filmen. Præcis. Og det, er, det fornemmer man også. Ja, Det gør man virkelig. kan jeg mærke til meget mere i forhold til, okay, hvor små gør, detaljer ja, hvorfor ja. Gør de det Hvorfor laver han det der mærkelige ansigtsudtryk nu? Hvorfor er der ikke nogen, der reagerer på det her For eksempel i forhold til, at øh, vi får at vide, at Harry han, øh, kan høre stemmer? og han kan snakke slangevisken næsten på samme tidspunkt, ikke? Mm. Og der er ikke nogen, der rigtig vælger at koble det. Nej, det er meget, det er meget, meget underligt, fordi det er ret oplagt, at der er en sammenhæng mellem det her, at han kan høre slangen, og så hvad det er der, er, ja. altså hvad det er for et uhører, ikke? Jo, lige oh. præcis, lige præcis, som man siger. Det er sådan. rigtigt. I bøgerne, der er det ligesom en mere langstark proces, ikke? Hvor de ikke sådan nødvendigvis bliver sat op mod hinanden. Ja. For det gør de virkelig her i filmen, så man er sådan lidt... Også, Hvorfor, Hermione? Øh, øh, er du ikke lige med på øh, den her? Vi har også lige haft den her scene med Duelklubben, ja. øh, lige inden pausen næsten. Og det var, den, altså det var lige præcis så kikset, som jeg huskede det, det der med... skal vi lige rejse så op igen? Ja, det tror jeg. Det var lige præcis så kikset, som det du husker. Ja, det der med, at han står i så lang tid og, og snakker mm. sådan den der slange, hvor man har slet, oh, det, ser det ser dumt ud. Det ser decideret ud, som om, at han oppildner den. Ja, det gør det nemlig. Altså, ja. han decider, fordi han sådan gentager det der tre gange, ikke? hvor han står og siger, vi, vi hører det jo ikke, vi hører ham jo stå til slangevisken. Men der, hvor han siger, gå væk fra ham eller sådan et eller andet. Stop. Et eller andet i Han står virkelig og går hen mod den der slange og sådan, det er nærmest selv helt hypnotiseret af den. er mm. Okay, det, er så det ser sygt mærkeligt ud. Det ser meget mærkeligt ud. Jeg forstår godt, hvorfor alle andre tænker, øh, hvad er det, du laver? Noget andet, som øh, jeg synes er ret fedt ved at se det her i musikhuset, det er, at øh, dirigenten lagde op til, inden filmen startede, at man skulle råbe og huge ja. og klappe og sådan noget, når, at man ligesom blev fanget af filmen. Ja, så når precis. ens yndlingskarakter kommer, mm. eller når der er en fed scene, ja, så skal man ja. klappe, og sådan som øh, eller sige boo, hvis det, det er rigtig, rigtig, rigtig. Øh, et eller andet ubehageligt. Altså ja. sådan, det, det, og det gør folk virkelig. Ja. Der er total stemning, og det er også med, synes jeg, til, at man får hele oplevelsen. Ja, det er rigtigt. Jeg vil sige, at et af de største bifald, vi fik, det var godt nok, da vi fik introduceret Snape. Ja, Snape, ja, ja. da han kom på. Ja. Men jeg vil også sige, at øh, i bøgerne, ja. selvfølgelig i Dumbledore, der er yndlingskarakter, mm. men i filmen der er det helt sikkert, Snape, fordi Alan Rickman ja. spiller fan. Jeg pastisk. synes, han er den aller, aller bedste skuespiller af alle, der er, er med i filmene. så dygtig. Ja. Og Dumbledore, han, i de første to film, der er han lidt, lidt gammel, ja. og så bliver han erstattet, jeg kan ikke huske skuespilleren heller, men det er så Michael Gambon, der spiller ham i de efterfølgende film. Han er lidt for aggressiv. Jamen, ham kan jeg bedre lide. Jeg kan bedre lide aggressiv Dumbledore, Jamen, end jeg kan lide gammel Dumbledore. Det kan jeg også. Men han er stadigvæk ikke sådan helt der, hvor jeg sådan ser Dumbledore. Han, ja. Han passer ikke helt ind i rollen, synes jeg. Nej. Øhm, men Snape... Ja, der en, klappede den, folk godt nok. Ja, den er skrevet til, at ja. han Rickman, den her rolle. Øh, også ved Dobby. Ja. Der var der godt nok også ja. meget hovede og klappen. Men ikke ved Harry. Nej, ikke så meget. <laughs> og øh, der var rigtig meget ved Ron. Ja. Men heller ikke så meget ved Ham Jonas, synes jeg. Ej. Der var men lidt, det var men var ikke så meget. Der mange, der sådan blev introduceret lidt på samme tidspunkt. vi havde jo. lige set Hagrid, og nu var vi blevet, blevet lidt det tror jeg. Af at få introduceret folk. Ja. Der var også meget der, da Fred og... Det var selvfølgelig i med Ron. Det er nok derfor, der kom så stort en plaws. Ja, der var både Ron, Fred og George på samme tid i ja. billedet. Ja, lige præcis. Ja. Så jeg tror også, der er noget med det, jeg gør. Men også bare det, at folk griner. Det synes jeg er ret... Jeg gør det også selv. Ja. Men det er ret fantastisk, når man tænker på, at det her er en film, som folk har set mange gange. Højst sandsynligt, ja. oh. ikke? Mange gange. Oh, at man stadig kan blive fanget af det på den måde, man kan leve sig med og grine. Og mm. Det synes jeg er så fedt. Det er helt rigtigt. og det er helt sikkert også med til den stemning. Jeg, jeg, jeg synes også igen, det er med at få den op på storskærm, ikke? Fordi du ligger mærke til de der små, sådan de der mere subtle jokes, hvor der er nogen der siger noget og der sådan en der løfter et øjenbrud ind og sådan præcis. Det er du? Sjovt, at du lige, ser løftet løftede ja. Det er første gang jeg har lagt mærke til det i filmen. Det er den der, øh, hvor Glitterik, han siger, åh bare jeg havde været her med Madame Noé, ja. så kunne jeg have reddet den der kat. Ja. Og så med og hun laver bare sådan helt diskret løftet øjenbrudet, ja. hvor hun bare laver sådan en ja. øh, right. <laughs> og det har jeg aldrig lagt mærke til før. Men det var det, med at man ser det måske på en lille skærm. Oh, jeg tror, vi vil gå i gang. Ja, jamen, så må vi hellere øh, stoppe for nu. Vi, øh... vi skal til at se halvandet halvdel. Skal hej vi? Hej! <laughs>